Vader, ons dankie vanmorgen vir die voorrecht en die sien om hier te wees, om u te kan sien, om u naam groot te maak, om u naam oor ons levens te bevestig, om eer te bring aan die prijs wat u vir ons betaal het, die offer wat u vir ons gebring het. Dankie Heere dat ons kinders geheilig is, dat ons in die dag kinders in die wereld kan bring, volgens u bevel, volgens u opdracht, volgens die voorrecht wat u ons gegeet het, en dat ons hulle kan sien, omdat ons weet, hulle is die geseendes van die Heere, soos wat ons dit is. En ons wil ons harte vanmorgen sag maak, om die woord te kan ontvang, om die inspraak, die inspraak van die geest te ontvang, so ons in ons harte besnui kan wees, so ons in ons harte voor u kan buig, en u sin, u doel met ons levens kan bereik. Ons eer hier, ons sien hier die ochend, Maar sê in woord in ons midde, in Jesus' naam. Na aanleiding van die sien wat ons oor klein David kon uitspreek vanmorgen, het ek dit goed gedink om verochend uh, te praat oor die onderwerp van die besnijdnis, maar specifiek die besnijdnis van die hart. En daarom het ek vir Robert gevra om uh, Romeine 2 vers 28 en 2 vers 29 op die boord te sitte as een uitgangspunt. En Paulus sê hier vir die Romeine, hy sê, want nie, hy is een jood, wat het, hy nie openbaar is nie, kom, ons verstaan het een jood. Wat hy bedoel by een jood, hy praat nie van een fysische jood nie, hy praat van die verbondsvolk, hy praat van die, kom ons noem dit dan nou in oud-testament die sterme, die uitverkore volk, aan die, diegene aan wie die woord van God bekend bekendgemaak is. Eh, uh, So hy sê, nie, hy is een jood wat het in die openbaar is nie, en nie, dit is die besnuinis wat dit in die openbaar in die vlees is nie. Dan sê vers 29, maar hy is een jood wat het in die geborgene is, en die besnuinis is die van die hart en die gees, nie na die letter nie. Die rede waarover ek oor die ding denk is, hy weet, ons allemaal kom uit een stelsel uit, uit een godsdienst uit wat die besnuinis betrek het by waar ons die kinderkies in betrek het, soos wat dit in die ouwe verbond plaasgevind het. En die rede waarover ons dit gedoen het, is omdat ons die verandering van ouwe verbond na Nieuwe Testament misgekijk het. En het is baie belangrijk dat ons die verskil sien, want dan sal ons verstaan wat er enorme voorrecht ons het, Nieuwe is as deel van ons erfenis, om ons kinders te sien, om oor ons kinderse levens, die lewe en die woord van God te spreek, want dis wat hulle nodig het. Dan sal hulle nie so sikkel soos ons, <laughs> soos ons geslag, waar die verkeerde woord gespreek was, vir so lang nie. En om dan nou daai verkeerde woord te probeer vervang, met wat die waarheid is. Soas ons schematisch voorstel, dan sien ons, ons hier die ouwe verbond gehad, en die ouwe verbond moes oorgaan in een nieuwe in een nieuwe testament, En dit wat die ouwe verbond verander het, van die ouwe verbond na nou, in die wet testament, was Jesus Christus, was die kruis op Golgotha. As ons dan die, die besnijdnis in hierdie plek wil plaas, dan moet ons onder die ouwe verbond sê, want het is nie onder die ouwe verbond, wat God die besnijdnis ingestel het. Ons skryf dan nie so, die besnijdnis. Hy die besnijdnis ingestel, in die ouwe verbond. Nou wil ek vir julle vraag, sê vir julle vir my, Wat is die as ouwe verbond vervang is met Nieuwe Testament? As ouwe verbond geduie het profeties op Nieuwe Testament, waarop het die besnijdens geduie? Wie wil waag? Sê weer? Op die toekomstig kruis. Goed, die besnijdens sou verander word dier die kruis. Daar hy, jy is recht. Maar wat sou an kan die kruis staan? Wat zou in die plek van die besnijders staan, aan die kant van die kruis? Sê dit weer? Wie? Geloof. Geloof, right? Een kant gees, een kant vlees. Alright, so ons sien die besnijders, is een verteenwoordiging van vlees. So aan die Nieuwe Testament, moet daar verteenwoordiging van gees wees. Jy sê die doop. Right. Kom ons kyk, ons het geleer. Ken jylle hierdie een, wat sê, aangezien die doop in die plek van die besnijders gekom het? Ken jy die uitspraak? Kom my die besprinkelingsformulier uit. Goed. Kom ek vir julle sê, julle is toe allemaal verkeerd. Aflegging van vlees, dis wat hier gebeur. Hier is aflegging van vlees. Maar ek soek die teenwoord, die soos Nieuwe Testament ou verbond vervang het. Wat dit besnijders vervang? Waarop die die besnijders? En daar sê op die hele geest, sy baie ergens om die antwoord te kry. Blaasam met my, Daar sê, blaai saam met my na Romeine 4 toe, dankie Stian, jy het het. Romeine 4 vers 11. Kom ons kyk na Abraham, die besnijdes is ingesteld by Abraham. Toen was hy nog net te kort Abraham. En God het sê vir Abram in die Genesis 17, hy sê, wat my aangaat. God het hierdie beloftes in Abraham gegeen, dat hy een groot nazi sal word. Nou is al amper 100 jaar oud, hy is nu 99, en hy het nog steeds nie een kind nie. Nog nie een kind by Sarah verwek nie, hy het wel na die vlees by Hagar vir Ismael verwek, maar dit was die Godse plan nie, God die ander plan gehad, God het gesê, in Isaac sal jou nageslag wees, so daar moes, een sien van die belofte, moes gebore word, en daarvoor het Abraham geloof nodig gehad, en nou kom God, en God sê vir Abram, hy sê, wat my aangaan, my verbond is met jou, Genesis 17, daarby vers 4, hy sê, maar, jy moet my verbond hou, o hy sê, en dan verduidelik hy vir hom, hy sê, a verbond is a ooreenkomst, dis twee 2 mense, tussen twee partijen, en God sê, ek is gereed om my kant na te kom, maar ek is afhankelijk af en jy jou kan nakom. en hy sê Abraham, jy moet besnij word so hy stel die besnijdnis in om die verbond te activeer maar waarvoor het Abraham die besnijdnis gekry, as een verbondsteek jy sê, as ons sê die doop in die plek van die besnijdnis gekom het, dan sê ons daarmee saam, dat soos wat die besnijdnis een verbondsteken was, is die doop een verbondsteken Dis nie waar nie, kom ek vir julle verduidelik. Die besnijdnis het Abram ontvang, nou soos by Romeine 4, by vers 11. Hy sê, en Abram, dis hy, waarvan hy praat Abraham hy sê, en hy het die teken van die besnijdnis ontvang, as wat? As een verbondsteken. Nee, as een seel van die gerechtigheid een seel van die gerechtigheid. Wie verseel die heilige geest verseel die gerechtigheid? Dankie, Henda. Die heilige geest verseel die gerechtigheid. Maar Abraham het die verbonds, die, of het die besnijders ontvang as een seel van die gerechtigheid, van die geloof, Wie het gesê geloof, van die geloof, toe hy nog nie besnijd was nie. Selfs voor hy besnijd was, het hy God gegloe, en daarom het hy die besnijders ontvang as een seel van die gerechtigheid, van die geloof. En daarom word Abraham die vader van al die geloofigis. Nou kijk na Abramse nageslag. Die volk Israel is die nageslag van Abraham. Kom ons skryf al die onderin. Hier is die volk. Nou skryf Paulus in Romeine 2, vers 29, het hy nou die ding gesê. Hy sê nie hy is die jood wat na die vlees en die uiterlik is nie. Maar hy is die jood wat innerlik is. Wat hierdie, hierdie ontmoeting gehad het met die geest van God binnen hy is een jood wat gesnap het, wat in die kruis gebeur het. Dis die nieuwe testamentiese jood in anderlingstekens nie. En nou sê hy van die volk, hy sê, wat is dan die voordeel van die joode? Wat is die voordeel van die oud-testamentiese volk? Dan antwoord Paulus in Romeine 3 vers 1, hy sê, groot in alle opzichte. Hy sê, ten minste is die belofte, is Godse voorneme aan hulle bekendgemaak, lang voor het bekendgemaak is aan iemand anders so hulle was die draar van hierdie belofte, hulle het hierdie verskrikkelijke voorsprong gehad, maar wie wat het gebeur met hulle? By hulle, was daar minus geloof, daar was nie geloof nie, hulle was besnui, nou ek wil jy, kijk gauw na Abram, Abram was besnui, wat beteken besnui? Wat is die fysische boodskap, wat die besnui denis vir ons gee? Die besnui denis sê vir ons, sonder vlees, Hoor julle wat ek sê? My aanhoorde besnijdes is a afsnij van die vlees. Besnijdes beteken sonder vlees. Nou Abram het gesê, ek is sonder vlees. En omdat ek sonder vlees is, het ek net een ding oor. Wat is dit? Geloof. Jy sien, is of geloof al werke. Abram het met sy werke probeer, ondou jy moet hager is, maar het sê, kom ek probeer self. Hy het iets recht gekry, maar hy het nie gerecht gekry wat God wil gehad het nie. Maar toe die besnijdnis kom, sê God, sonder vlees Abram, so as dit sonder vlees is, dan stroop dit Abraham van sy eie poging. Dit stroop Abram van werke en Abram is vastgevang in geloof. Hy sê, al wat ek het geloof en geloof of gerechtigheid, die gerechtigheid van God, kan ons alleen verkry door geloof. Sê jylle, wat het die besnijnis dus gedoen? Die besnijnis het geloof geroep. Die besnijnis het vir die volk gesê, dit is my plan. Dit het geloof geroep. Maar omdat daar by die volk nie geloof was nie, want geloofse kese, omdat daar by die volk nie geloof was nie, het die volk gesê, ons sal die werke doen, daarom het hulle die wet gekies. En wat het deel van die wet geword? Die besnijnis. Nou besef jy, die volk was besnij, hulle was dus sonder vlees maar hulle besnijd is, hulle sonder vlees wees, het juist hulle vlees geword. Ek weet nie, julle moet hierdie ding vang julle moet laat dit voorbij nie. Luister mooi, die volk was sonder vlees, hulle was besnijd visies, maar omdat hulle harte nie besnijd was nie, omdat daar nie geloof in hulle harte gekom het nie, het hulle besnijdnis vir hulle onbesneenheid geword. Hulle besnijdnis het juist vir hulle die vlees geword. En omdat hulle uit die besnijdnis was, het hulle gesê, ons moet die wet onderhou. En omdat hulle die wet wil onderhou, het hulle nie aan die gerechtigheid van God onderwerp nie, sê Paulus in Romeine 10. Hy sê, die gebed wat ek vir Israel het is tot hulle redding, want omdat hulle hulle eigen gerechtigheid probeer opbrug dier die werke van die wet. Hy sê, het hulle nie aan die gerechtigheid van God, wat sonder vlees dier geloof kom, onderwerp nie kan jy nou 'n begrip kry van wat die besnyding is eintlik beteken, wat die verskriklike kracht was van die besnyding. Jy sien niks wat God vir die volk in die Ou Testament gegee is sonder betekenis nie. Alles dui op wie? Die geest van die profesie, Jesus Christus. Alles dui op die wet, die besnyding is wat vervul sou word. Vervul. Jesus sê ek kom om die wet te vervul. Ek kom om met 'n vervulling om dit vol te maak, wat afdaamel. Dit beteken nie ek kom om dit te kanselleer nie. Hy sê ek kom om die wet elke jota en titel wat in die wet geskryf is, in myself te volbring. En elke straf en elke vergelding vir elke oortreding wat onder die wet begaan is, om dit te dra en dit het hy kom dra. En daarom dat die Nieuwe Testament vir ons in een ander plek gepaas het. Je sien in die Oud Testament het ons sondaars gewees. In die Nieuwe Testament, na die kruis, is ons rechtvaardig Nou kijk mooi, ons het net nou gesê, die doopformulier waarmee ons groot geworden het, wat een valse, ek sê dit rechtuit, die help nie omdoekie sy oot, dit is een valse, dit is een leun. Die doopformulier waarmee ons groot geworden het, gesê, die doop in die plek van die weesnein gekom, hy sien wat ons toe gedoen het, ons het gesê, en in die selwe tyd, in die formulier, sê ons, ons en ons kinders is een sonde ontvanger geboor, so as ons en ons kinders nog sondaars is, luister mooi, As ons en ons kinders nog in zon ontvang gebore is, dan betekende die doop wat in die plek van die besnijdings gekom het, het ons teruggeplaas in die ouwe verbond. En daarom het ons groot geworden, ek en jy, met wat sal die mense sê, kyk, maak so, maak so, ons praat oor die ding van die oukie wat met die bol gespeel het in die muur. En sy maas sê vir my zondag, hy mag hy met die bal in die muur spelen. En hy kan dit verstaan nie. En sy maas sê na, maar die kind is so ongelukkig, want hy kan nie verstaan, hoe kan ek hy die bal die nie mee speel nie? Hy sê, speel dan net, waar die mens jou nie sien nie. Dit is die oppervlakkigheid. Na buiten het ons een vertooning gemaakt, maar daar was nie besnijders van hart nie. En daarom le die lyke van die volk, hulle lyke, le in die woestijn, want daar was nie geloof by nie. So sê jy die twee goed, waarmee ons groot geworden het, het gesê, een, sonde ontvangen geboore. Ons is sondags. Twee het gesê, doop versus besnijdes. Die doop het in plek van die besnijdes gekom. Nou sien ons, dit kan nie werk nie, want as die doop in die plek van die besnijdes gekom het, en ons is in sonde ontvangen geboore, dan is die sondagskap en die besnijdes aan mekaar gekoppel en dan is die kinderbesprinkeling niks anders bevestiging van ons sondagskap nie. En das waar oor ons dit beleid het. Nou besef julle, hoekom sikkel ons geslag so? En hoekom gaan die nieuwe geslag nie sukkel? nie? van die nieuwe geslag, hoor van die begin af, dat die prijs wat vir hulle betaal is, die volledige prijs is, hulle hoor van die begin af, dat hulle waardig vir God staan, dat God glimlag oor hulle levens, dat die naam van Jezus oorluid geroep is, hulle word nie eers verduidelik, dat hoe sleg hulle is, asof die kruis nooit was nie, so jy sien, as ons die besnijders wil vasthou, hoor jy nou, doop in die plek van die besnijders, dan koppel jy die twee aan mekaar, dan beteken dit, nou sê Paulus, hy sê, in Filippense 3, sê Paulus die volgende, hy sê, ons is die besnijders. Hy sê, ons, wat God in die geest dien, en nie op die vlees vertrouw nie. As niks sprake hiervan, hoop nie. Hy sê, ons, wat God in die geest dien, en nie op die vlees vertrouw nie. Hy sê, ons is die besnijders, maar dan gaan Paulus aan, jy kan maar net 3 vers 3 op sit, maar dan gaan hy aan op vers 4, en hy sê, hoewel ek, nou praat Paulus van homself, hy sê, ek het rede om te vertrouw in die vlees. Hy sê, want wie wat? Ek is besnui op die 8 dag. Hy sê, ek is die Hebraere, die Hebraeers, die stam van Benjamin. Ek is nogal die twee van die betere stam op Judah en Benjamin was die beter kant. Hy sê, en ek is, wat die wet betref, onberichtelijk. Ek het al die wet gehou, ek sê, fariseer, al die goed genoem. Hy sê, maar dit, wat vir my wins was, hy sê, my besnuiis was my wens. Hy sê, ek het dit as, dit is nie kansel taal wat Paulus gebruik nie. Hy sê, ek het dit as direct beskou hy sê, ons is die besnijders, ons het God nie geest dien, en nie op Christus Jesus vertrouw, en die ander woorde wat Paulus hier sê, hy sê, my besnijdnis, ek moes eers, my fysische besnijdnis, die ouverbontiese besnijdnis, moes ek as drek beskou, om die uitnemendheid van die kennis te verkryf, van Jesus Christus, hy sê, voordat ek dit nie as drek beskou het nie, let alone gepraktiseer het, Hy sê, voor ek dit nie as drek beskou nie, kon ek nie Jezus Christus as prijs verkryd. Kon ek nie die inzicht kry, kon ek nie die inzicht kry van die Nieuwe Testament en die status wat ek nou het en wat elke babiekie het wat gebore is. Elke babiekie wat gebore is, voor God het nie. Dit nie een vreugde dat ek en jy die, die nieuwe geslag, die, die nieuwe geslag in hierdie omgekeerde wereld waar ons nou is kinders in die leven bring met een groter verwachting een groter opgewondenheid as wat selfs ek en jy ons ouwers gehaad en toe hulle ons gehaad het want wie wat ons ouwers ons gehaad het was hulle begrip nog dat ons in sonde ontvang geboor is en ons is so groot gemaakt en dit is so harde werk vir ons om uit die gedachte uit te kom en van ons minderwaardigheid afstand te doen dit neer te le en die gerechtigheid van God omhels en te sê, ek is nie waardig omdat ek dit recht gekry het nie ek is nie waardig omdat ek dit gedoen het nie ek het niks gedoen nie, en sonder vlees hoor die die van die hart nou gaan hy sê, ons is die besnijders, nou goed kom ons, kyk, kom ons gaan hy gauw vannacht na hierdie een toe, nou sê Paulus die volgende hy sê, as ons dan nou wil terugkeer na die besnijders Nou redeneer hy met die gelasjes, hy is baie kwaad vir hulle. Want jy sien, hy het hierdie wonderlijke boodskap van ons vrymaking. Van ons waarde vir God. Dat God sy seensonde gemaakt het met ons, en so ons kon word die gerechtigheid van God. En nou het een van allemaal gesterwe. En nou het een van allemaal gesterwe, is, so goed dat elke van ons gesterwe het. Nou het hy ons saam met omlewend gemaakt, want ons was in hom ingesluid in sy sterwe. Nou het saam met om opgestaan in een nieuwe lewe. En nou sê nou sien sy, nou ek julle nie meer na die vlees nie. hy, nou sien ek julle nie meer na die vlees nie want ek sien julle as nieuwe skeppings, want ek het julle nie gemaakt, ek het julle opgewek saam met my en saam met my laat sitte in jimmelse plek en Paulus vir die feestjers. So dit is ons positie nou wat ons voor God het. Die Galatiers het dit gesnap, Paulus het dit aan hulle verduidelik. En toe kom die ingesmokkele valse broeders wel van Paulus praat die ouwe uit die besnijdnis en hulle kom na die Galatiers toe en sê, luister, julle moet besnijd word. Klink vir my in moderne terme, kan het sê julle moet besprinkel word want dan is jy deel van die verbond dan sê God daarmee, jy is ingesluit in die verbond, nie, wacht een bykie wacht een bykie, wacht een bykie hoor bykie wat sê Paulus vir die feestjes hy skryf vir die feestjes daar in die feestjes 2 sê die volgende, hy sê hoor wat sê sê jylle jylle het hy levend gemaakt wat dood was dier die misdade en die sondes wanne jylle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wereld, volgens die oorste van die macht van die lucht, die geest wat nou in die kinders van ongehoorzaam werk. Jy sien die macht van duisternis het hou vast oor ons gehad. Die vijand wat die oorste van die macht van duisternis hy het hou vast gehad op die mensdom en die ou verbond. En daar moes Jesus kom, en Jesus moes ons kom uitkleen en die openbaar kom tentoonstel, om ons vry te maak, om die duivel tot die te maak wat ons uit vrees vir die dood aan hom gebonde gehou het altyd. Nou het Jesus het gedoen, nou sê Paulus, hy sê, hy het ons levend gemaakt. Hy sê wat dood was dier die misdaad en die sondes wat nie julle tevore gewandel het volgens die loop van die wereld, volgens die oorste van die macht, van die licht, van die geest wat nou in die kinders van ongehoorzaamheid werkt. Hy sê, onder wie ons oor almal ook vroer gewandel het in die begeerlikheid van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en die sinne gedoen het. Wat was dit? Die wil van die vlees en die sinne. Nou dink ons dadelijk, o, ons het losbandig gelewe na die goed, dis nie waar dit gegaan het nie. Wie wat dit gegaan, die wil van die vlees was om te sê, ons sal self betaal, heren. Ons sal self ons eie gerechtigheid opbouw. Ons sal self die wet nakom wat ons nie kon doen. Nie. Ons sal met ons werke, sal ons punte by u kry. Hoor jy? Wat hier die besnijdnis uitgeroem? Besnijdnis gesê, dit sal sonder vlees wees. Gerechtigheid kan net kom sonder vlees. As daar vlees by is, is gerechtigheid nie meer gerechtigheid. Nie. Nou gaan Paulus aan, hy praat oor die dinge nou, ach, ek kan nie dit al slees nie, maar hoor wat sê hy, hy sê by vers 11, hy sê daarom, onthou dat jylle vroereidene was. Dit was nou onbesnedes, nee. Vroereidene was in die vrees, en onbesnedes genoem word, dier die sogenaamde besnedes. Terwyl die joodse volk nou sê, maar ons is die uitverkore volk, ons is besnui. Terwyl die christendom nou sê, ons is die uitverkore volk, want ons is verbondskinners, ons is besprinkel. Sê alle ding. Hy sê onthou, wie jylle eindelik is. Hy sê, jylle het nie ingepas na die preenkie nie. Hy sê, Daarom onthou dat jylle, wat vroer heidene in die vlees was, en onbesneden is genoem word, door die, die sogenaamde besnijndes wat in die vlees met handig verrug word, dat jylle in die tyd, sonder Christus, was vervreemd van die burgerskap van Israel, en vreemdelinge ten aansien van die verbonde en die belofte, waarop die besnijndes gewaas het. Sonder hoop, sonder God in die wereld. Maar hoor wat sy, hy sê, maar nou, in Christus Jesus, het jylle wat vroer ver was, van wie praat hy nou, hy praat van die heidene wat nie besnui was nie. Hy sê, jylle wat ver was, dit ons, <laughs> jylle wat ver was, het hy nou ingesluid, hy sê, maar nou in Christus Jesus, jylle wat vroeger ver was, nabijgekom dier die bloed van Christus, want hy is ons vrede, hy wat albei by een gemaakt het, en die middels van scheiding afgebrek het, dier dat hy in sy vlees die vijandskap tot niet gemaakt het, namelijk die wet van geboeie, wat in inzitting bestaan, so dat hy dier vrede te maak, die twee in homself tot een niewe mens kon skep. Dis wat hy kom doen het. Nou verstaan jy, hoe kom Paulus nou in Galatius 5, hier die uitspraak om maak. Hy kom sê in Galatius 5, hy sê, as ons dan nou wil terugkeer na die besnijders, so sê jy wat probeer ek vanmorgen sê, ek probeer jou gemoed, ek wil sê, orden, jou gedagtes orden, oor die groot syd van die besnijders, wat God bedoel het met die besnijders. Maar hoe die vijand daarin geslaag het, want hy loop soos een bronde leeuw rond, om te kyk wie hy kan verslind, wie hy kan misleid, hoe hy gekom het, en die kerkwereld kon misleid het, die die doop en die, die besnijders, aan mekaar te koppel, in die overbontiese sin. En nou kom Paulus en hy sê, gelas in Gelaseers 5, by vers 2 en 3, sê die volgende, hy sê, as jy jou nou gaan laat besnijd, as jy dan nou wil terugkeer, sê jy waar jy Jy sien, ons besnui nie meer nie, maar ons besprinkel. Hy sê, as jy dan nou wil terugkeer na die besprinkeling toe, hy sê, wie wat is die effect daarvan in die geest? Hy sê, dat jy jou verbind aan die ou verbond, hy sê, en dan het Christus die kruis vir jou geen waarde nie, want dan kan se leer jy daarmee die kruis. Beskreef jy die verskrikkelike volie daarvan, beskreef jy die verskrikkelike mistasting om my daarmee besig te hou, waarmee ons allemaal besig was, en luister, ek sê dit nie veroordelend vanmorgen nie, ek nooi jou, ek roep jou, tot ander inzicht, waar nou sê Paulus, hy sê, want as jy jou laat besnui, is jy verplig om elke jota in titel van die wet na te kom, wie van jy het het recht kree? wie van ons het recht kree? niemand kon het recht kree, en daarom het Jesus gekom, en hy het namens ons recht gekry, en daarom staan ons ons gelag voor God, maar besef jy, as ek dit kanse leer, dan staan ek weers gelag voor God, Maar wat het ons gesing vanmorgen, jylle opgeleid? P.W., jylle het geweer daarvan, nie. Het jylle geweer wat ek wil sê? Want wat het jylle gesing vanmorgen? Niks wat ons kan doen, kan sy liefdes verander nie. Niks wat ons kan bijdra, kan God meer lief maak vir ons nie. Niks wat ons nalaat, of verkeerd doen, kan nie weer op ons te maak nie. Met een offer, het hy vir altyd volmaak die wat geilig word. So luister mooi, hier is geen veroordeling in die saak nie. Hier is nie een veroordeling van, wie wat ek is bespronkel, al drie sê my sins is bespronkel, ek het nie van beter gewet ek nie. Wie wat, dat geen veroordeling nie. Maar nou weet ek van beter, prijs die jere. nou verstaan ek die besnijders, en nou sit hy opgevondheid, want ek sê, jere dis nou, en wie hoe wonder ek is het om die voorrecht te om my klinkinders, maar nie die waarheid bloot te stel. Om selfs in hulle moederskoot al oor hulle te spreek, die waardigheid en die effect van Golgotha en dit is die voorrecht wat elke pa en elke opa en elke oma het, en elke ma het om ons kinders te voed, om ons kinders te bevestig met die waarde van die kruis die inhoud van die kruis Paulus gaan verder, hy sê, ek Paulus sê vir julle, dat as julle laat besnij, Christus julle tot geen nit sal wees nie, ek betuig weer vir elke mens, dat om te laat besnij, dat die onverplichting om julle weer te hou, my antwoord, as ek wil terugkeer, na die ouwe verbond toe as ek weer sondagskap gaan om hels dan moet ek nou maar soos een sondag probeer kijk, of ek het my werken kan recht kreeg. En het besef julle, dit die krisis wat die kerk het. 99% van die kerk in die wereld, sit vast in die ouwe verbond, want hulle het nie die, die waarheid van die kruis gesnap nie. Nou gaan Paulus verder, hy sê na in versies van Galaties 5, hy sê, in Christus Jesus, in hom, het nog die besnijdenis, nog die onbesneenheid. Met ander woorde, of ek in die vlees besnei is, of jy in die vlees besnei is, of nie besnei is nie. Hy sê, geen kracht nie. Ek wil vir jou sê, of jy dis besprinkel is, of nie besprinkel nie. Het is geen waarin nie. Geen waarin nie. Al wat waar het, is die nieuwe skeping in Christus Jesus. Nog die besneenheid, nog die onbesneenheid. Enig kracht. Nou gaan Paulus, een, nee, dit sê hy nou in 6 vers 15, maar in 6 vers 5 sê hy, ja, hier kom aan nie hy sê, want in Christus Jesus het nog die besnijders, nog die onbesnedenheid enige krag, maar, ek sê hy gebruik 2, in vers 15 van oorstuk 6 sê hy, maar die nieuwe schepping, Jesus sê, maar die geloof wat dier liefde werk, nou, wacht bykie, kyk mooi, wat was die drijwing achter die besnijders? Gerechtigheid. Dit was die drijwing. So, waar het God die besnijders ingestel omdat Abraham so lief gehad het. So lief het God die wereld gehad. En hy het gebesef, die wereld sal nooit recht kry, om met sy vlees, om met die werke van die vlees, voor God recht te staan. En daarom het hy gesê, ek moet onslaan rak van vlees. Dit was die instelling van die besnijders. En nou sê hy, nou werk die geloof dier die liefde, want jy sien, toe Abraham dit snap, was dit nie vir Abraham een krisis, die besnijders nie, wat die besnijders van Abraham gedoen het, dit het om oortuig van die gerechtigheid van God, en dit het sy geloof bevestig, en wat het daarmee het omgebeer, in die geloof, het hy die beloftes in besit neem, wat God oor om gesprek het, en hy was sy opa van 100 jaar, ek nog 50 om te gaan, hy was sy opa van 100 jaar, toe word Isaac geboor, ek kan jy jou veel voorstel, hoe het hy gebeem, toe hy die maniekie vasthoud, waar is die kyk na Colossense 2, Colossense 2, daarby vers 10. Skryf Paulus vir die Colossense nog een saak. Hy sê, vers 9 sê, want in Christus, in Jesus, woon die volheid van die Godheid lichamelik. En nou sê hy by vers 10, hy sê, en jylle die volheid in hom, wat die hoofd is van alle overheid in mag, praat hy nou van ons, die positie waarin ons nou geplaas is, nou, nou dat Godse geest in ons kom woon. En nou sê hy die volgende, hy sê, in wie jylle vers 11? En wie jylle ook besnui is met die besnuinis wat nie met die handen verrig word nie, dier die lichaam van die sondage vlees af te leen die besnuinis van Christus. Wacht wekie, kijk mooi. Stop met veroomlik daar. Hy sê, ons is nou besnui met die besnuinis wat nie met handen verrig word nie. Besef jylle, hierdie besnuinis was met handen verrig. Hierdie besnuinis, die besprinkeling was met handen verrig. Dit was een uitwendige teken. Dit was een uitwendige iets wat iemand gedoen het met jou. Hy sê, jylle is nou besnui met die besnuinis, wat nie met handenverig word nie. Want nou, wat het ons net nou gesê, wat Paulus vir die Romeine gesê, nie, hy is die jood, wat het nie openbaar is nie. Maar hy is die jood, wat het nie verborgen is. Nou sê hy, die besnuinis nie met handenverig word nie, dier die lichaam van die sondige vlees af te lewe in die besnuinis van Christus. Nou, wat is die besnuinis van Christus? Die besnuinis van Christus is dat hy sy eie vlees gegeet, Hy het sy vlees betaal, wat ons vlees nie kon betaal nie. En as ons dit aanvaar, dan staan ons in die besnijdenis van Christus. Nou sê die lichaam van die sondige vlees af te leen, die besnijdenis van Christus. Nou kijk nou vers 12. Hy gaan aan, hy sê, Omdat jy saam met hom begrawe is, in die doop, waarin jy ook saam opgewek is, dier die geloof in die werking van God, wat om hy die dood opgewek het. Nou, en dis waar die punt vandaan kom, waar die argument gekom het, dat gesê het, die doop het in die plek van die besnijdnis gekom. Nou kom ons kyk wat sy, ons sien dis, wat hier gebeur het, is, die ouwe verbond, die besnijdnis, het geroep tot wat? Tot die gerechtigheid van God. Die sondagskap, die besnijdnis, het geroep na die gerechtigheid van God. Nou roep die gerechtigheid verder, wanne het ons die gerechtigheid gekry? Ons het het in die kruis gekry, Reg? Een het vir allemaal gesterwe, daarom is hy so goed allemaal het gesterwe, so as God na ons kyk, dan sien hy niewe skepings die ouding het virbygaan, alles het nie geword, so God sien ons allemaal in die nieuwe verbond. Hy sien die hele mensdom so, hy sien niemand meer na die vlees nie, reg? Nou jy moet die ding jou oor vastmaak, ons gaat nou nou by omkom. Kijk mooi, hy sê ek sien niemand meer na die vlees nie, my ander woorde, die rechtverdigmaking het plaasgevind, voor ons gebore is. Dit het 2000 jaar voor my geboorte plaasvind, voor jou geboorte plaatsvind, toes jy alweeds rechtverig vir God. Staan jy ons skullig vir God toekom? Weer die bloed van die lam. Daar is die lam van God, wat die sondes van die wereld wegneem. Recht. Maar nou wat doen gerechtigheid? Nou besef ek dit. Dis die goeie nies. Hierdie is goeie nies. Dis die evangelie. Wat het ek en jy gehoor? Ons het hierheen gehoor. Dit was slechte nies. Nou is ons in goeie nies, en die goeie nies sê, ons is rechtvaardig, God is tevrede met ons, ons staan ons voor God, ons het een staanplek, een vrijmoedige staanplek voor God. En nou, wat doen dit? Die oomlik is, as ons dit snap, dan skep dit, kijk mooi, dit was geloof, wat die besnijders in sondagskap omgeskaker het in gerechtigheid. Nou, sê Paulus, van geloof tot geloof, nou kom daar nog geloof by, en wat doen die geloof? daai geloof sê, ek wil die erfenis, wat my wettige erfenis in besit neem, wat is dit? Dit is gesag, dit is vrede, dit is onskuld, dit is vrede, dit is geneesing, geneesing vir die klein sienkie, dit is ek wil my erfenis in besit neem, wat is in my jou pad? Wat is in ons pad, om die erfenis in besit te neem? Wat pla? Vlees. My vlees sê, my vlees argumenteer die ou nie, dit is vir my, dit is wat my vlees sê, my vlees is in die pad, so wat my die pad het kom, my vlees, en nou kom Paulus, en Paulus kom gee vir ons iets, sy sê, daarom het ons ons laat doop, wat het ek gedoen met die doop, ek het gesê, so ek leen my vlees af, as jy met hom saam gegroeid, in gelijkvormigheid, en sy dood, dier die doop, dan sal jylle dit ook wees in gelijkvormigheid aan sy opstanding. Dit het klaar in die geest gebeur. Wat ons doen, ons bevestig dit dier die doop. Maar kan jy sien, die doop is een geloofstap. Hy wat gloe en om na doop. Hoor jylle? Dit is een geloofstap. En dit is waar die interessante is, kyk, voor die kruis, hier so, in die ouwe verbond kom jy mamas, Johannes die dooper is bezig om te doop. Hoor die daasie doop al nie gang. Maar dit is nie besprinkel, en dit is een ondernommeling, want doop, baptietso beteken om onder die water te sit. Nou goed, nou kom jy ouds met die doop van Johannes. Nou wat het hulle gedoen met die doop van Johannes? Hulle het na Johannes toe gekom en gesê, ons het die wet weerstrewe, ons het die wet oortree, ons het die wet weerstrewe heren, ons is jammer daar oor doop ons, om as het ware, symbolisch, die skuld van ons af te was, laat ons weer kan probeer, om maar weer gedoop te word, om alweer gedoop te word, hoe het ons het gedoen. Wie wat, ons lag vir die joden in Johannes' tyd, en wie het ons gedoen? Ons het sondag na sondag kerk toegekom, en gesê, ons het oor hierdie wet weer strewe, genade, was ons toch net af, volgende sondag is ons terug. Ons het oor hierdie wet weer strewe, genade, volgende sondag is ons terug. Dis wat ons gedoen het. So wie het ons gedoen? Ons het jarenlang hierdie manke warm gesit, en nooit een kree gegroein. Maar wat het nou gebeur? nou daar een eenmaligheid gekom om te sê, heren, ek glo dat jy vir my betaal het. Al wat ek een probleem het, is nie om een waarigheid voor die te nie. Niks wat ek kan doen, kan vir my, God liever vir my maak nie. Niks wat ek kan doen, kan maak het God die deur op my toesluit nie. Dit het ons gesing, ons sal omweersing. Niks daarvan kan af nie. So waar staan ek nou? Ek staan by een plek, en ek sê, heren, al wat tussen my en die erfenis staan, ek is daar waarig vir die as ek doodgaan die dag, gaan ek by u wees, ek is klaar by u, hoe sal dit dan nou verander? Maar nou is daar in hierdie lewe, voordat die stervensdag kom, in hierdie lewe is daar oorwinningslewe om te lewe, in hierdie lewe is daar geneesing wat ek nodig het, in Godse voorziening, in Godse beskering wat ek nodig het, en sê, jyre, die ding wat my plaas, my kop, want my kop denk verkeerd, my kop denk ek is skuldig, my kop denk ek verdien hierdie goeders wat na my toekom, wat hoe skeef en krom is, en ek moet my denken verander, Ek besef, Ees vir my. Die uitroep wat David uitgeroep het, hy sê, een ding weet ek, God is vir my. Ek moet die gedachte, uit my kop uitkry, dat die slechte goed in my gebeur, is God wat my daarmee praat. Ek moet verander word. En nou gaan ek by plek, en ek sê, Heren, ek leer my leven neer. En dan kom Petrus, en Petrus het vir ons licht hierop, hy sê, die doop, die theebeeld van die doop, die doop, is een bede, is een aanspraak, so uitroep tot God, om ons skoongewete, om te sê, Heren, Ek het gesterf, ek is onder die water in Ek kan nie meer die oude dink, dink, dink, dink nie Ek kan nie meer die sondagskap, dink nie So jy sien, die doop nou Het net met een ding te doen Dit het te doen met die verandering van my daggedagtes Hy sê, as jylle jylle lichaam gestel het Het is een offer aan God En die, die inwoning van die heilige geest toegelaat Hy sê, bly daar een ding oor en dit is om veranderd te word In die vernieuwing van jylle gemoed En om my te laat doop, is om by die plek te kom te sê, jylle, ek sterf, ek ga onder die water in Ek kan nie daar leven nie, dit is een graf Ek associeer my met die dood so dat ek gaan kan wees met die opstandingslewe, met die overwinningslewe wat jy vir my vergeet, prijs die Heere. Raad, sê jylle, waar kom 2e? Goed, nou weet ons dit. Nou het Jesus van ons kom sê in Johannes 8, hy sê sê jylle die waarheid ken, sê jylle waarheid jylle vry maak. nou een waarheid, en hier die waarheid moet jou kan vry maar as iets anders wat kort. Ek wil hier nie met gauw saam met my blaai. Want nou wat het hy gesê, het gesê, die besnijnis van die hart. Die besnijnis wat ons nodig het, is die besnijnis van die hart. Goed, nou, gaan die segiel, hoor wat sê die 36? En ek dink, die 36 is eindelijk waarover die heren met ons praat vanmorgen. Het so, is eindelijk die uitroep van Godse geest, dit is een profetiese woord, ons sê alles wat in die oud testament gebeur het, of ou verbond gebeur het, is een eenwijsing naar die nieuwe testament toe. En nou kom Isergeel 36, en God maak hier die uitspraak, bij vers 26 sê hy, en ek sal julle een nieuwe hart gee, en een nieuwe Gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip, uit julle vlees wegneep, en jylle hart van vlees gee. En ek sal my gees in jylle binneste gee. En saam met my gees, jylle weet ons wat beteken dit nie, sy gees verteenwoordig alles wat hy is. Verteenwoordig die gerechtigheid, die geneesing, die voorziening, die beskerming, die sien, die vrede, dit beteken dit alles. Hy sê, ek sal my gees in jylle binneste gee, en maak dat jylle in my inzettingen wandel, in my verordeningen onderhou, en dit doen. God sê, ek wil die hart van klip uithaal, vir jy een van vlees gee. Nou sal jy vir my sê, ja maar, is dit nou op ons van toepassing? Ja, pas dit op jouself toe. Kijk hoe werk dit. Die waarheid moet ons vry maak. Die vraag wat ons vraag is, maak alle waarheid my vry. Hoeveel waarheid ken ek? Hoeveel waarheid ken jy? Hoeveel waarheid hoor jy sondag na sondag? En is jy vry? Ja, daar is arias in die lewe die vry is. Is jy totaal vry? Of moet jy erken vermoorde, dat is arias in my lewe, wat ek nog steeds met die hart van klip sit? Nee, dit sê, ek wil die hart van klip uit. Al. Ek wil die hart van vlees geef. As ek in my eie lewe kyk, sien ek, hoeveel arias daar nog in my lewe is, wat ek hart van klip het. Ten spuite van die waarheid. Want nou ehm, hoe die mamas, hulle kinderkies na Jesus toe gebring het. Dit was die tyd toe Johannes die dooper gedoop het, nee. Nou, as die besprinkeling dan nou gewerk het, ek ben, dan moest nou, moes Jesus dan nou gezet, allright, kom, is hulle besnui, is dit nog besnui, en is was, of hy moest sê, kom, ons besprinkel hulle. Want Jesus' disciples het meer gedoop as wat Johannes' disciples gedoop het, so dat Johannes' disciples later vir Johannes gaan vragen, sê, luister, wie is nou helikie dooper, jy of hy? Maar wat doen die disciples met die kinderkies? Hulle stuur hulle weg. Hulle sê, nie man, wat wil julle hier kom haak? Hulle is bezig om te doop. Hulle sê, nie, is nie vir die kinders nie. Hoekom is nie vir die kinders nie? Sê, maar dat het een geloos besluit is vir die individu. Reg, maar wat doen Jesus? Jesus sê, oh, oh, oh, oh, kom, kom, kom, kom. nie, werk so nie. Bring die kinderkies, laat hulle aan my toe kom. Hy sê, en verhinder hulle nie. Hy sê, want, en nou leer hy hulle verskrikkelijke les vir die klomp disciples van hom. Hy, hy leg les, hy sê, Want dan hulle behoor die koninkryk van die himmel. Nou wat is die verskil tussen die kinderkies en die disciples? Dat aan die kinderkies die koninkryk behoort, wat nog nie aan die disciples behoort nie. Wat is die verskil? Jy sê die kinderkies, ha, <laughs> is nog nie geendoctrineer met zondagskap en vinderwaardigheid nie. Daarom is die kinderkies net wie hulle is. Hier sê die mannetje voor, hy moet niemand van julle beindruk in mooie nekies in stil sitte nie. Hy grijp net in die microfoon, want hy sê hier is die ding wat ek aan kou. En hoekom is ons in beweging, hoekom is ons so opgewonnen oorom? Omdat hy is wie hy is. Hy probeert niks voorgeen heeboort, niks anders wees hy is nie. Hy is dit wie hy is. is. Dis die geheim van lewe. Die geheim van lewe is dat ek en jy kan wees wat ons is, dan is ons Godse perfekse maaksel. Net te wees wat hy ons gemaakt het. Maar besef jy, hoekom is ons nie so wat hy ons gemaakt het nie? Hoekom is ons optreden nie daarna nie? Omdat ons geondoktrineer is vir soveel jare met die verkeerde inlichting. Omdat ons een verkeerde siening van onszelf het. Maar waar was ek? Ek was by die maas, wat die kinderkies gebring het. En wat doen Jesus toe? Hy seen die kinderkies. Luister boy, hy seen hulle nie, hy seen hulle nie in nie. Hy seen hulle. Dan wil ek vir hulle sê, ons seen nie kinders in nie. Ons seen kinders. En pa, jy kan het self doen. Maar ek wil jou vraag, paas, maas, ons allemaal wil deelwees van hy seen. Ons wil amend sê op jou sê. So as jy, as jy hulle babiekie het, as jy die nieuwe babiekies kom, ek wil nou sommer die ding, die vloer oopmaak vir morgen, en sê, luister, as daar een nieuwe babiekie in die huis is, en jy wil om, wil jy ons moet omseen, sal ons omseen. En as jy omsel wil omseen, komseen omself, jy kan. Daar is niks minder van Godse geest in jou is in my nie. Komseen self jou bekend, maar weet jy wat, ons as gemeente wil op jou seen ja en amend sê. So gee ons die kans. So, jy is geleentheid, kom doen dit any time. So, enige tyd, soos jy geluid voel, en as jy opa en oma wil nooit daarmee saam wees, bring oma en opa saam, en kom, doen dit, so dat ons gemeente kan wees. Dis eindelijk die gedachte hierover. Maar, ek wil aangaan. Kijk mooi, die disciples het waarheid geken, hulle het liefde gesien, hulle het Jesus gesien, en toch stier hulle die maas weg met die kinderkies. Sien jy daar as een haard apart, as een klipaard? verder sien ons dat Jesus sy disciples, Self, met die heilige geest kracht. Hy sê, ga maak siekesgezond, wek doos op en drijf duivels uit. Joog, en die ouders kom terug. Hy sê, tot die duivels luister vir ons, dit is fenomenaal, die kracht van Godse geest, dit dier ons werk. En Jesus sê vir hulle, moet nie daar oor wees nie. Hy sê, dit is matter of fact, dit moet eindelijk so wees. Moe nie daar opgewonnen wees nie. Wees opgewonnen, dat jylle naam in die boek van die lewe geskryf is. En dan net daar aan die selwe tyd, Lukas 9 en Lukas 10, beskryf hy dit vir ons. Lukas 9 vers 54, stuur hy vir Johannes en Jacobus vooruit, hy sê, gaan bespreek vir ons plek in die herberg, ons is op pad na die feest toe in Israël. Deur Samaria, Samaritanus sê, ons laat nie joden, ons bedden sluien, ons laak in slaapie. Hy sê, nee, die plek is vol. Johannes en Jacobus, kom, onthou, is nou hierdie ouders wat ziek is, gezond maak, doe is opwek. Hoor jy, Godse Gees werk, klip harte, klip harde harte. Wie wat sê hulle? Sê, jyre, sal ons nie vier roep soos wat die lege doen en die brand ons leid. Ek wil jou vraag, hoeveel daarvan sien jy in jou eie hart? Hoeveel sien jy in jou hart? Hoe makkelijk gebeur hierdie goed met ons, dat ons hartheid van hart het? Jy sien, ek vraag myself die vraag, wat het van David so speciale ougemaak? Wat het gemaakt dat David die appel van Godse oog was? Sy hart hy was een skrmankel. Hy het moord gepleeg. Hy het overspel gepleeg. Ek kan die luist vir julle nog annoem as julle wil, maar ek sê vir jou, hy was een skrmankel. As hy nou na, na sy rekord kijk, hy kon amper jou jendagse politiekus gewees het, as ons om so wou teertrek. Maar weet jy wat het hy gehad? Wie, wat was die verskil? Daar het een sachte hart gehad. Hart het van ontbreek voor God. En besef jy, ek kan al die waarheid hee. Ek en jy kan al die waarheid hee oor die besnijdnis, oor al die waarhede van Godse woord. Ons kan een harde hart Hoe sien jy een harde of een zachte hart? Hoe herken jy in jou self hardheid van hart of zachtheid van hart? Weet jy, hoe sien jy dit? Jy sien dit met die liefde van God, wat in jou hart uitgestot is, tot wat er maat het jy toegelaad, dat Godse gees, wat in jou woon, sy karakter, sy liefde in jou hart uitgestort het. Wie hoe sien jy dit? Jy sien dit aan jou empathie wat jy met mense het. Jy sien dit aan die verdraagsamheid wat jy teenoor ander het. Jy sien dit in die langmoedigheid wat jy kan hee, teenoor jou boetes en sissies wat nog struikel, wat nog nie verstaan wat jy verstaan nie. Teenoor mense wat daar buiten is wat jou kritiseer en jou beskinner voor dat matter. Omdat hulle nie die waarheid het wat jy sien nie. Wat gaan in jou hart dan? Bring het jou hart in opstand? Dan is het daar die hart. Wie wat haak een sachtaard? Een sachtaard word Jesus na die kruis uitgestrik. Dan sê hy, vader, hulle weet nie wat hulle doen, vergeef hulle. Hoor julle, dit is een sachtaard. Ek wil myself baie keer vraag, weet ons gemeente het ons enorm waarheid, ek weet ons leven waarheid, ek loof die Heere vir waarheid, maar wie wat? Hierdie waarheid het, het ons vrijgemaak tot een sachtaard? Of is ons in isolatie? Wat is jou gesintheid? Ons het het en julle het het nie. Of het die jylle al deel van jou ons geword in jou hart om te sê, miskien verstaan jy nog nie, maar ek het jou lief met Godse liefde. Al trap jy op my toon, al kom jy my te na aanbezigheid, al maak jy droog, al doen jy goed wat ek nie van hou nie. Ek kan in hierdie verdrukking, kan ek roem, sê Paulus vir, vir die Romein, hy sê, ek roem ook in die verdrukking, en van die verdrukking, hy sê, selfs as mense my verdruk, weet ek, dat die prijs ook vir hulle betaal is, hoor jy die sachte hart. Sê vir waar begin die sachte hart? Peter skryf vir ons, hy sê, by die geloof met julle voeg je deeg in die kennis en die selfbeesing en leidsamheid en al die goeders en dan sê en dan is hy, met die broederliefde wie een sachte hart een sachte hart sal onmiddellik een effect hee op my manier wat ek my broeders sien in die gemeente die langmoedigheid die sachtheid die geduld wat ek het my broeders, wat dalk nog strykel wat dalk nog nie so, so vrymoedig is nie, wat dalk nog fout het wat dalk nog symptome van die ou mens dra maar weet jy wat my gezindheid, tenor my broeders, in eerste plek sal verander. In die tweede plek, sal my gezindheid, tenor my naaste verander. My naaste is nie, my broeders nie. My naaste is die ons al buiten. My naaste is die ons, wat my beskinder. En dan in die derde plek, sal ek, een sachte hart sien. Wanneer ek begin, om my vijanden lief te hee. Want jy, wat het Jesus, sy sachte hart gesê? jy het gehoor dat daar vir die mense van die oudheid gesê is, oog vir oog, tand vir tand, maar ek gevere. Vijande, as jy die sachtheid van hartheid, het, as jy toegelaat het, dat die heilige Gees het staan en klop by die deur, hier die harde hart uithaal, die hardheid, die stikke hardheid, wat daar nog in jou hart is, ja man ek weet, daar is al klomp sachtheid in jou hart gekom, en ek loof die heren daarvoor, maar weet jy wat, ek sien in my eie lewe, en ek sien in jou lewe, en ons sien in my kaarse lewe, en ons is nie bezig om fout te soek nie, maar ons sien hoeveel hardheid is daar nog van hart. Ons sien hoeveel onverdraagsamheid ons nog steeds tenor mense het. En hier rondom ons is daar baie mense wat vir ons baie geleendheid gee om onverdraagsam te wees. Maar wie wat? Een sachte hart ken die vreugde en die vrede van die Heere. David het kwaai opgesnork, kwaai droog gemaakt in sy leven, maar hy kon elke keer teruggaan sy knie buig voor God, en sy trots in sy zak steek, en sê, jyre, ek het voerteer, ontzondag my met Iesop, hoor jy wat roep David uit, hy sê, ontzondag my met Iesop, wat is Iesop? Iesop is die takkie, waarom jylle in die bloed gedoop het, waarom jylle die bloed aan die koesijn geverf het, wat er bloed, die bloed van die paaslam, by die uittog uit die Egypte uit, hoor jy waarvan dit gewees, die piekruis gewees, David, Duisend jaar voor die kruis, beroep hy om op die kruis, hy sê, ontsondig my met die bloed van die lamp. Wat doen God? Hy ontsondig om met die bloed van die God lamp. Godse uitspraak is, hy is die appel van my oog, ten spuite van die droog wat hy gemaakt het. God kom vanmorgen en hy sê, hier is een kracht in hier die woord. Hier is een vrijheid, die waarheid moet ons vrij maak, maar as die waarheid net waarheid is en ons laat nie toe dat die, die waarheid ons harte aanraak. Ons levens van binnen af verander nie. Dan sê ek jou gaan ons glip. Jy weet ek dink vanmorgen daar oor ou wat sê ek het myself verspreek. Wie ook ons verspreek een mens jouself? Omdat jy iets anders sê as wat jy dink. O moet een goeie slot by die hek hee. Goeie filter hee. As jy een ding dinge die ander ding sê, dis dan wanneer jou jouself verspreek. Maar as een mens sê wat jy dink, as jou hart, as jy, as jy, as jy jou hart bewaar, soos, soos wat Salomo sê, meer as alle dinge wat bewaar moet word, en, want hy sê, die, uit die hart is die oorsprong van leven, as my hart bewaar, ek, as ek toelaat het Godse Gees die hart uit, my hart uithaal, dan sal ek niks sê, wat ek oor my voorde strykel want hier uit hier die hart uit, kom vry sprak, kom seen, kom leven, fontein, van levende water, strome van levende water, sê hy, sal uit my binnus te vloe, sal uit jou binnus te vloe, sal uit die klein manniekie, die klein David, sy hart vloe. Preist die Heere, Vader ons dankie vanmorgen, dankie vir die sien van die woord, dankie dat, hy die woord, in sy volheid, in ons openbaar, maar meer, dat hy tot ons harte spreek, dat hy ons harte wil aanraak vanmorgen, elke hart, Heere, dat ons ons harte voor u kan buig vanmorgen, en sê Heere, ons besef, ons het nie arreveer nie. U e, het dit alles vir ons gedoen. Ons besef, dit is genade waaruit ons gered is. Ons besef, ons het geloof nodig, en daarom dat ons ons self kan doodreken versonde. Ons besef, Heere, dat ons telkens na u toe gaan, ons knie voor u buig, en sê Heere, ek sien in my nog een hartheid van hart. Kom Heere, kom, stort u liefde die karakter, die wees in my hart uit so die kennis wat ek het nie net die kennis sal wees wat my opgeblaas maak maar dat dit gebind sal wees met die liefde wat sal stig nie net vir my sal stig nie maar mense rondom my sal stig ek eer die dag vir vader, ons sien hierdie dag ons sien u in hierdie dag ons sien dit om om een dag van lof en eer aan u naam te wees Ons loof die vader in Jesus naam. Amen. Amen, prijs die Heere. Dankie vir Heere vir die woord, wat elke keer na ons toekom, en elke keer, dan denk ons, nou het ons alles uitgeput, en dan elke keer, dan kom hy met een nieuwe openbaring, ons loof om daarvoor. Gaan toets jou hart. Gaan laat toe dat God die hart zacht maak. En ervaar die vrede, wat hy vir ons in gedag het. Seen jylle, kom ons drink saam thee, kyk lekker saam ekie vanmorgen.